Розділ 24. 1. Один. Вони повільно йшли по асфальтованій автостоянці. Сьогодні ввечері тут буде повно машин. Приходь, дивися, слухай, покажи себе. А найголовніше, доведи своєму місту і всій країні, що тебе не залякають жодні Чарлі Пікерінги. Навіть меншість, яку стримував страх, не може не виявити свого хворобливого інтересу. Наблизившись до бігової доріжки, Ральф і Луїза водночас підійшли до краю савана. Тут саван був товщий, щільніший. Ральф відчув його колоподібний рух, немов саван був витканий з дрібних порошин, що рухаються. Він нагадував повітря над відкритою сміттєспалювальною піччю, яке аж блищить від жару спалюваного в ній паперу. Слух Ральфа вловлював два звуки, що накладаються один на одного. Верхній був сріблистим подихом. Ральф подумав, що цей звук може належати вітру, якщо той навчиться плакати. Від такого пищання мурашки бігли по шкірі. Але другий, нижній звук виразно був неприємний. Слиняве плямкання, немов десь поблизу величезний беззубий рот пережовував їжу. Підійшовши до темної ворухливої оболонки савана, Луїза зупинилася і звернула переляканий благальний погляд на Ральфа. Вона заговорила голосом маленької дівчинки. «Навряд чи я зможу пройти крізь це». Луїза замовкла, борючись із собою, потім знову заговорила. «Знаєш, воно живе. Воно спостерігає за ними». І вказала пальцем через плече як на людей, що стовпилися на автостоянці, так і на команду телерепортерів і техніків, що займалися своїми справами ближче до будівлі. «І це жахливо, але воно бачить і нас, що ще гірше». Бо знає, що ми теж його бачимо. Це радше не бачення, а відчування. Тепер чавкання, здавалося, майже оформилося у слова, і що далі Ральф прислуховувався, то дужче переконувався у правильності свого припущення. Забирайтеся геть, їжа «Ральфе!» – прошепотіла Луїза. «Ти чуєш?» «Ненавич вбиватиму усіх!» Ральф кивнув і знову взяв жінку під руку. «Ходімо, Луїза!» «Ходімо? Куди?» «Униз». До кінця. Якусь мить вона з нерозумінням дивилася на Ральфа, потім кивнула. Ральф відчув внутрішній спалах, трохи сильніший, ніж минулого разу, і раптом день довкола нього прояснився. Туманний бар'єр, що рухався перед ним, розтанув, зник. Проте вони замружилися і затамували подих, коли підійшли до того місця, де, як вони знали, був край савана. Ральф відчув, як напружилася рука Луїзи, коли вона поспішно долала невидимий бар'єр. А коли він сам проходив крізь нього, темний поплутаний клубок спогадів. Повільна смерть його дружини, втрата улюбленого собаки в дитинстві. Образ біла МакГоверна, що сповзає по стіні й хапається за груди. Огорнув його розум, а потім стиснув жорсткою невблаганною хваткою. Чулися сріблисті схлипи, такі безперервні і моторошно безглузді, схлипи ідіота. Вони подолали бар'єр. Два. Коли вони вийшли з-під дерев'яної арки автостоянки, Ральф підвів Луїзу до лавочки і змусив сісти, незважаючи на всі її запевнення щодо чудового самопочуття. «Гаразд, але мені й самому необхідно зібратися з думками». Вона ніжно поцілувала його в щоку. «Скільки завгодно, любий». Ральфу знадобилося хвилин п'ять, перш ніж він відчув у собі достатньо сил. Він узяв Луїзу за руку, і вони разом підвелися. Ральфе, ти відшукав його сліди?» Він кивнув. «Щоб побачити їх, нам потрібно підстрибнути на два рівні». Спершу я піднявся на рівень бачення аур, адже на цьому щаблі час не прискорюється, проте трюк не спрацював. Треба було чогось більшого. Однак варто бути дуже обережними, бо коли ми бачимо... Нас теж можуть бачити, так? До того ж нам не можна гаяти часу. Безперечно. Ти готова? Майже. «Здається, для початку мені потрібен ще один поцілунок. Годиться і швидкоплинний!» Посміхаючись, Ральф поцілував жінку. «Ось, тепер я готова!» «Тоді ходімо!» Спалах Три Біля автобусної зупинки виднілися червонуваті плями слідів, що вели у бік доріжки, якою користувалися бігуни з травня по вересень. Луїза затрималася на мить біля низького дощатого паркану, оглядаючись довкола, бажаючи переконатись, що трибуни стадіону порожні. Потім підстрибнула вище. Вона рухалася з легкістю і грацією молоденької дівчини, але перекинувши ногу через паркан і осідлавши його, завмерла. На обличчі її з'явився змішаний вираз подиву і конфузу. "Луїза, з тобою все гаразд?» «Так, уся справа в цій клятій спідній білизні. Здається, я схудла, і тепер вона не бажає триматися там, де мусить. Чорт, забирай!» Ральф усвідомив, що бачить не лише поділ комбінації Луїзи, але й три-чотири дюйми рожевого шовку. Він заледва стримав посмішку, коли Луї сіла на широку планку паркану, піднявши до гори тканину. Ральф хотів було сказати, що вигляд у неї при цьому доволі спокусливий, але не сказав, вирішивши, що це не дуже вдала думка. «Відвернися, поки я поправлю деталь туалету. І зітри дурну самовдоволену усмішку зі свого обличчя». Ральф слухняно відвернувся і почав дивитися на громадський центр. Якщо на його лиці грала посмішка, Ральф вважав, що Луїза швидше за все помітила це по його аурі, то вид темного, ворухливого савана одразу ж її розвіяв. Луїзо, може краще взагалі це зняти? Даруйте Ральфе Робертсе, але не в моїх правилах знімати спідню білизну і залишати її на біговій доріжці. А якщо ти коли-небудь і знав дівчину, яка дозволяла собі подібні речі, сподіваюся, це було ще до знайомства з Керолайн. «Жаль, що у мене немає...» У голові Ральфа зринув образ англійської шпильки. «Звичайно, але не носиш же ти її з собою, Ральфе?» Він похитав головою і послав свій власний образ – клепсидра, у якій без перестанку тече пісок. «Добре, добре, я прийняла послання. Здається, тепер нижня спідниця на мені трохи протримається, можеш обертатися». Луїза самовпевнено зістрибнула з дощатого паркану, однак аура її сполотніла, а під очима знову з'явилися темні кола. Повстання одеж провалилося. Ральф підстрибнув, заносячи ногу під парканом, і легко зістрибнув униз. Йому сподобалося відчуття цього руху. Здавалося, воно пробудило давню пам'ять у його суглобах. «Нам треба добряче підживитися, Луїза». Луїза стомлено кивнула. Знаю, ходімо. 4. Йдучи по залишених атропосом мітках, вони перетнули стадіон, перелізли через паркан з протилежного боку, тоді спустилися зарослим чагарником схилом до Нейбл-стріт. Ральф, бачачи, як Луїза похмуро притримує, сповзаючи нижню спідницю, хотів було ще раз запропонувати позбутися її, але передумав. Якщо їй набридне, вона зробить це і без його порад. Найбільша тривога Ральфа, що слід Атропоса взагалі може зникнути, наразі виявилася необґрунтованою. Червонуваті краплі вели їх по Нейбл-стріт, повстарезні багатоквартирні будинки, які давно слід було б знести. Поношена білизна сохла на провислих мотузках. Бродні, сопливі діти поглядали за ними, стоячи в засмічених і запелюжених двориках. Гарненьке світловолосе хлопча на вигляд років трьох застигло на ганку будинку, підозріло поглядаючи на Ральфа і Луїзу. Потім однією рукою взялося за ширинку своїх штанів, а іншою показало їм пташку. Нейбл-стріт упирався в старе залізничне депо, і тут Ральф і Луїза моментально загубили слід. Вони зупинилися біля дерев'яних рогаток, що перекривали спуску старий підвал, єдине, що втілило від депо, оглядаючи півколо величезного пустиря. іржаві рейки виглядали з густої порослі соняшнику й бур'янів. Скалки сотень битих пляшок блищали на сонці. На напівзруйнованій стіні дизельного гаража горіли величезні яскраво-червоні букви. С'юзі смактала мого товстуна! Ця сентиментальна заява містилася поруч із танцюючою свастикою. «Куди ж до біса вони поділися? Поглянь сюди, вниз. Бачиш?» Луїза показувала на те, що до 1963 року було головною лінією, а до 1983 року єдиною, тепер мало вигляд ржавих, зарослих травою рейок, що вели в нікуди». Навіть шпали зникли, згорівши в полум'ї вечірніх багать, які розкладали або місцеві п'янички, або жебраки, що чинили набіги на картопляні поля округу Арустук, чи на яблуневі сади в надії на посмішку фортуни. На одній з небагатьох оцілілих шпал Ральф помітив відбитки рожевого сліду. Вони виглядали значно свіжішими, ніж сліди на Нейбл-стріт. Ральф простежив поглядом напрямок зарослої залізниці якщо пам'ять не зраджувала йому, вона угинала муніципал-гол в курс на шляху до... Так, назаду західну частину міста. Мабуть, саме ця недіюча колія проходила повз аеродром, біля якого на майданчику для пікніків, можливо, якраз зараз Фейчепін готувався до злітно-посадкового номер 3 «Колись усе це було єдиною окружною дорогою», – подумав Ральф. «Потрібно не менше трьох днів, щоб обійти її, але зрештою ми повернемося туди, звідки почали. Не ведем, а на Гаррі-савиню». «Аго, як поживаєте?» Ральфові цей голос здався знайомим, і відчуття посилилося, коли він побачив того, хто говорив. Він стояв позаду них на місці, звідки йшов у небуття тротуарний нейбл -стріт. На вигляд йому було близько 50, але насправді на 5-10 років менше. Чоловік був у светрі й обтріпаних джинсах. Його аура нагадувала різнокольорові пляшки «Сен Патрікс Дей». І тут Ральф згадав. П'яничка, який клянчив у нього гроші у Строуфорд Парку того дня, коли Ральф зустрів Біла МакГоверна, що горював за своїм старим приятелем Бобом Полгерстом. А Полгарст, як виявилося, пережив самого Біла. Іноді життя буває кумеднішим від Гручу Маркса. Один із братів Марксів, відомих комедійних кіноакторів. Моторошне відчуття фатальності охопило Ральфа, а з ним прийшло інтуїтивно розуміння сил, що оточують його і Луїзу. Ральф цілком міг обійтися і без них. Неважливо, якими були ці сили, шляхетними чи підлими, належали вони визначеності чи випадковості, важливо лише те, що вони грандіозні. І саме вони перетворювали все сказане Клото та Лахесісом щодо свободи вибору і волі на сміх. Ральф і Луїза виявилися лише спицями у величезній колісниці». Колісниця, яка везе їх до джерела, незважаючи на те, що вони дедалі заглиблюються в тунель. «Чи не найдеться у вас кількох монеток, пане?» Ральф зісковзнув трохи нижче, щоб жебрак міг його чути. «Можу, побитися об заклад», – знову зателефонував дядько з Декстера. «Повідомив, що можна отримати роботу на фабриці, але тільки якщо ти приїдеш сьогодні, правильно?» П'яниця здивовано кліпнув. «Ну, так, щось типу того». Він щиро вірив в своїй вигадці. Більше, ніж будь-хто із тих, хто слухали його. «Чудова робота, і я зможу її отримати. В другій годині відправляється автобус на Бангор і Арустук, але квиток коштує 5,50, а в мене всього 15 центів». У тебе 76 центів, утрутилася Луїза. Дві монетки по 15, дві по 10, 5 центів і один. Але, незважаючи на те, що ти багато п'єш, у тебе дуже здорова аура. Ти здоровий як бик. П'яниця розгублено подивився на неї, позадкував трохи і шелепнувся. Не хвилюйся, заспокоїв його Ральф. «Моя дружина всюди бачить аури. Вона дуже духовна людина». «Невже?» «До того ж, вона великодушна. Гадаю, вона дасть тобі більше, ніж кілька монет. Чи не так, Еліс?» «Але він же все проп'є», – заперечила Луїза. «Немає для нього ніякої роботи в Декстері». «Можливо, і так», – погодився Ральф, свердлячи її поглядом. «Але в нього здорова аура». «Абсолютно. Гадаю, по-своєму ви теж духовні», – мовив п'яниця. Він і далі поглядав то на Луїзу, то на Ральфа, але тепер у його очах загорілася надія. «Знаєш, ти правий», – сказав Ральф. «Віднедавна це стало дуже важливо». Він склав губи трубочкою, немов до нього прийшла цікава думка і зітхнув. Яскраво-зелений промінь відокремився від аури жебрака і увійшов у Ральфа. Ні з чим неможливо було сплутати його смак. Яблучне вино Буннера. Терпке, низькосортне, але все одно приємне. Воно було поробітничому і скристе і підбадьорливе. Разом зі смаком прийшло і відчуття сили, що вже було добре, і ясність думок, що було ще краще. А Луїза тим часом дістала із сумочки 20-доларову банкноту. П'яниця не одразу помітив її. Він дивився в небо. І в цей момент від його аури відокремився ще один яскраво-зелений промінь. Він блискав кою над зарослою травою і увійшов у роти ніздрі Луїзи. Банкнота в її руках здригнулася. О, Боже, як добре! А їм чорт цим реактивним літакам Чарльстонської авіаційної бази, осудливо вигукнув жебрак. Вони не повинні долати звуковий бар'єр, поки не дістануться до океану. Я мало не впісь. Погляд його впав на протягнуті гроші. Він ще більше насупився. Га, що ви ще задумали? Якийсь жарт? Ви мене маєте за дурня. «Може, я й занадто багато п'ю, але дурнішим від того не стаю!» «Зачекай», – подумав Ральф. «Ще станеш, як не кинеш пити?» «Ніхто й не вважає вас дурним», – сказала Луїза. «Ми зовсім не жартуємо. Візьміть гроші, сер!» Жебрак намагався триматися насторожі, але після більш уважного погляду на Луїзу і швидкого на Ральфа підозрілість була переможена широкою посмішкою. Він підійшов до Луїзи і простягнув руку за грішми, які заробив, навіть не здогадуючись про це. Луїза відсмикнула руку, перш ніж чоловіку стив доторкнутися до банкноти. «Обов'язково купіть щонебудь поїсти, а не лише випивку. І подумайте, чи задоволені ви своїм життям?» «Ви абсолютно праві!» – натхненно вигукнув жебрак. Він не зводив очей з банкноти, затиснутої між пальцями Луїзи. «Абсолютно, мем. За річкою є центр реабілітації. Чи не податися мені туди? Чесно, я подумаю про це. Я думаю про це щодня». Але погляд його був прикутий до двадцятки. У нього навіть слинка потекла, перечуваючи швидкий бенкет. Луїза глянула на Ральфа, знизала плечима і віддала гроші. «Спасибі, спасибі, мадам!» Потім він обернувся до Ральфа. Це вона справжня жирівниця, сподіваюся, вам це відомо. Ральф піднесено глянув на Луїзу. Я й сам знаю, сказав він. П'ять. За півгодини Ральф і Луїза йшли між іржавими рейками, що гнали муніципал Гол в курс. Ось лише після зустрічі з Жибраком вони піднялися трохи вище і шли було не зовсім точним визначенням. По-перше, вони не докладали жодних зусиль. До того ж, Альфові здалося, що вони радше ковзають, ніж ідуть. Він не був цілком певен, що вони видимі світу шорттаймерів. Біля їхніх ніг діловито снували білки, збираючи запаси на зиму. А якось Луїза різко пригнулася, коли кропив'яник мало не зачепив крилами її голову. Птах різко злетів у гору, лише в останню мить помітив, що на його шляху була жива істота. Гравців гольф також не звертали на них ніякої уваги. На думку Ральфа, ці люди завжди самозаглиблені до одержимості, однак тепер їхня заглибленість у себе здавалася просто екстремальною. Якби він побачив двох дорослих, чисто одягнених людей, що брели старою залізничною колією, його зацікавило б те, що ті задумали і куди йдуть. «Гадаю, особливо цікавим мені видався б той факт, що людина постійно бурмоче, залишайся на місці, клята штуковино, і підтримує спідницю», – подумав Ральф і посміхнувся. Але гравці в гольф навіть не глянули в їхній бік. Думка, що вони з Луїзою знову стали невидимими, або принаймні напівпрозорими, здавалася все більш правдоподібною. Правдоподібною і турбувала. «Час біжить швидше, коли ти на підйомі», – сказав старий Дор. У міру їхнього просування на захід, слід Атропоса ставав усе свіжішим. Там, де червонувата речовина потрапляла на сталеві рейки, вона роз'їдала і ржу, мов антикорозин. Трава, на яку краплі, чорніла і гинула. Коли слідопити дійшли до гайка, Луїза смикнула Ральфа за рукав і показала вгору. Величезні сліди, залишені Атропосом, що нагадували фосфоресцентну фарбу, поблискували на гілках сусідніх із колією дерев. «Ми майже впритул підійшли до його лігва, Ральфа». «Так». «Що ми робитимемо, якщо він повернеться і побачить нас тут?» Ральф знизав плечима. Він не знав і не хотів про це думати. Нехай про це подбають сили, які пересувають їх, немов пішаків по шахівниці. Ті, яких пан К. і пан Л. назвали вищою визначеністю. Якщо з'явиться Атропос, Ральф спробує вирвати язика у гидному карлику і засунути йому в горлянку. І начхати, якщо це зруйнує чиїсь плани. Він не відповідає за грандіозні задуми і справи лонгтаймерів. Зараз його хвилювала Луїза, що була в небезпеці, і кривава бійня, який слід було запобігти. І хто знає, можливо, він знайде кілька хвилин і на спробу врятувати свою оновлену шкуру. Ось про що йому варто було думати. І якщо лиса потвора стане Ральфові на шляху, один із них мусить програти. І якщо це не входить у розрахунки великих хлопців, то пішли вони до Біса. Більшість його міркувань Луїза прочитала по аурі Ральфа. Він зрозумів це з її поля, коли жінка торкнулася його руки. «Що це значить, Ральфе? Ти вб'єш його, якщо він стане на твоєму шляху?» Ральф, подумавши, кивнув. «Саме так». Луїза, подумавши, теж кивнула. «Ральфе?» Він подивився на неї і звів брови. «Якщо так треба, я тобі допоможу!» Ральфа розчулили слова Луїзи, і він спробував приховати від неї інші думки. Єдиною причиною того, що Луїза й далі була поруч, є те, що йому поки ще вдається оберігати її. Ця думка наштовхнула його на спогад про брильянтові сережки, але Ральф відкинув його, не бажаючи, щоб вона побачила». Або хоча б запідозрила щонебудь по його аурі. А в цей час думки Луїзи потекли в абсолютно іншому, більш безпечному напрямку. Навіть якщо нам увійти і вийти, не зустрічаючись із ним, Атропос однаково зрозуміє, що тут хтось побував. Можливо, він навіть не буде знати, хто саме. Заперечувати Ральф не міг. Вони не мали іншого вибору. Хоча б тимчасово. Їм залишалося робити лише свою справу, просуваючись вперед крок за кроком. І сподіваючись, що коли завтра вранці встане сонце, вони це побачать. «Хоча якби в мене був вибір, я вибрав би сон», – подумав Ральф. І тужливо, скоро посмішка торкнулася його губ. «Господи, здається, я не спав цілу вічність». Від цієї думки розум його навіть перестрибнув до улюбленої приказки Керолайн про те, яка терниста й довга дорога назад ведем. У цю мить Ральф вважав, що Едемо може бути лише безтурботний сон до обіду. І навіть далі. Ральф узяв Луїзу за руку, і вони знову пішли слідами Атропоса. Шість. Метрів за 15 на схід огорожі, що відзначала межі льотного поля, і ржава колія закінчувалася. Сліди Атропоса, однак, вели далі, хоч і недовго. Ральф був майже впевнений, що бачить місце, де закінчуються сліди, і їхній образ – спиць величезного колеса. Якщо він не помиляється, лігвище Атропеса має бути неподалік від того місця, де Ед діпно врізався в пікап здоровання, який перевозив діжки з добривом. Вітер доносив нудотний запах гнилизни і голос Чепіна. Той просторікував на свою улюблену тему. Це те, що я завжди казав. «Шахи, як життя? Треба думати довго». Вітер затих. Напружуючи слуг, Ральф міг почути голос фея, але слів уже не розбирав. Та це й неважливо. Він так часто чув цю проповідь, що знав її на пам'ять. «Ральфе, який гидкий запах! Це він так смердить, а вже ж?» Ральф кивнув, хоча навряд чи Луїза це помітила. Жінка, міцно тримаючи його за руку, дивилася широко розплющеними очима вперед. Слід, що починався біля дверей громадського центру Деррі, кінчався під п'яно похиленим дубом метрів за 70 від них. Причина смерті дерева, а не лише його покрученого виду, була очевидною. Бік древнього релікта був очищений, немов банан ударом блискавки. Тріщини, зазубрини, опуклості сірої кори утворювали дивні поєднання скривавлених у мовчазному крику облич, а саме дерево розкинуло сухі гілки у вигляді похмурих ідеограм, які нагадували, принаймні Ральфові, японські іерогліфи, що означали слово «камікадзе». блискавиці, що вдарила в дуб, не вдалося звалити дерево, хоча вона й постаралася. Міцна коренева система з одного боку була вирвана з ґрунту. Корінь, вирвавшись назовні, припідняв ланцюг огорожі, не наче купол, уперше за багато років нагадавши Ральфові про його дитяче знайомство з Чарльзом Енкстромом. «Не треба гратися з Чакі», – казала йому мати. «Він поганий хлопчик». Ральф не знав, поганий Чакі чи ні, однак міцним горішком він був без сумніву. Чарлі Енгстром ховався за деревом з довгим прутиком у руці, який він називав чарівним жезлом. Коли мимо проходила жінка в пишній спідниці, Чакі скрадався за нею на вшпиньках, діставав іззаду чарівним жезлом спідницю і задирав її. Частенько йому навіть вдавалося розгледіти кольори спідньої білизни, поки жінка не починала розуміти, що відбувається, і щиняла крик, погрожуючи розповісти все матері. Ланцюг огорожі, припіднятий коренем дуба, нагадував Ральфові спідниці, котрі і задирав своїм чарівним жезлом. «Ральфе?» – він подивився на Луїзу. «А хто такий Свинтус Ян? І чому ти зараз про нього думаєш?» «Тут гра слів, яка полягає у схожій вимові. Пікі Уанд – чарівний жезл, і Пікі Уанд – порося Ян». Ральф розриготався. Ти побачила це в моїй аурі? Можливо, тепер я ні в чому не впевнена. А хто він такий? Розповім коли-небудь іншим разом. Ходімо. Взявши жінку за руку, Ральф повів її до дуба, під яким закінчувалися сліди Атропоса. До вседущого смороду Тління, який був візитівкою Карлика. Привіт! День 296. Дякую силам ППО за сьогоднішній ранок. Все буде Україна, сонечко.